Puskás Győző vagyok a Haota Szintársulat alapítója. Szeretettel üdvözlöm a Kolozsvári Rádió kedves hallgatóit. A Haota Szintársulat nevében kívánok mindenkinek egy szebb és boldogabb új esztendőt, sok-sok nevetéssel, amelyet már is elkezdhetnek rádiókabarink hallgatása közben. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! Te miért vagy már élesja a vén, hold ingyen, csipki és kis álló ingyen, s ha valaki pajkosan kacsint rám, az a végén, amennyiben jár. Ben, valamikor régen Volt egy híres Orfeum, Orfi Orfeum. Ott reggel négy ég Ezt a nótát kéri s így mulat a publi publikum Ó, oh, já, elkeverem a híjel a kis jaczá, Hadd legyen a szám a szádé, tádé, Kilesi a vén, hol ingyen, csipkés, kis álló ingyen, sha valaki pajkosak kacsint rá az a végén a menben Nem a szám a vagy Máli? Ki lesi a vínholding-gyel? Csimkés kis ingem. Sa valaki pajkusan kacsint rám, végén amennyiben jár. Porta. Ugyan? Nem hiszem el, ne tessék mondani. Hát tisztára hihetetlen, kérem. Majdnem, kizárt. Hát nem, én, én esküszöm, hogy a múlt héten ciánoztunk, kérem szépen. Igen. Előfordulhat az is, hogy esetleg magával hozta. Miért? Már ilyen is volt, kérem. Azonnal intézkedem, kérem. Azonnal intézkedem. Viszont hallásra Tisztára hihetetlen. A luxus lakosztályba, ciánozás után, bolha, meg csótány. Kovács! Valacsor igazgatónő. Hol Még nincs itt. Fagylatlan. A 210-esből az a francia hölgy már két napja kér egy idegenvezetőt, és a Bauer soha nincs itt ilyenkor. Ki fogom rugni? Ki fogom rugni? Ki fogom rugni? Azt hiszem, a 27-esből a Norvég urat vitte a halászvástjára. Nagyon már! Halászvástja! Tudja maga, hova viszi Bauer az idegeneket? Kocsmákba! Múlt héten is panaszkodott egy francia, aki Pestet akartta Nézni, hogy négy mulatóba vitte el egy éjjel. Mégis csak szemtelenség. Oh, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, bonjour, madame. bonjour madame. Bonjour, madame. Frois, frois. Comment ça va? Ça va bien, mais bon? Bon, bon, bon. S'il vous plaît, ma Oh, votre... A... Deux cent dix. Deux cent dix. Oui. Deux cent dix. Oui. Deux cent dix. S'il vous plaît. Mester, ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ah! Oui. Oui. Oui. ma a legnagyobb szégyen, hogy egy előkelő szállodában ne legyen mindig kéznél egy idegen vezető. Igen, mert bizonyára neki is kellene ez természetes. De kellene véletlenül... De kellene egy másikat felvenni. Ó, hát... Nem bírja a szegény bavaért. Tele vagyunk idegenekkel. Érdettem az újságban. És? Nem jelentkezett senki? Egyetlen egy. Na? Az igaz viszont, hogy az hat nyelvet tudott. És föl tetszett venni? Ne. Tudja, mi volt az a hat nyelv, amit tudott? Albán, török, dán, finn, montenegrói és román. <Szorítan> Pardon. Halló, portam. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Ki volt ez? Az a lengyel zsidó a 40-esből. Mindig valami baja van. Miért ez franciául? Hát, az nem beszél franciául, csak én. De tetszik tud, nem akarok zsargonban beszélni. Bármikor jöhet valaki. Pardon? alóporta Porta. Bonjour, monsieur. Megint a lengyel. Oui, monsieur. Új oui, monsieur. No, monsieur. Taszisztaj! Gózebb valomság! Szkája! Csókolom a kezeit. Alászolgálja. Na végre megjött. Hol járt mostanáig? Mutogattam a várost egy Norvégnak. A várost? Talán a kocsmákat. Az idegenek panaszkodnak, hogy kocsmákba viszi őket, ahelyett, hogy pest nevezetességeit mutatná. Én viszem a kocsmákba igazgatónőkére, hát ne lássam többet az állatkertet, ha én viszem a kocsmákba. Hát ők akarnak menni. Azt tetszik hinni, olyan könnyű nekem reggel 9 órakor így nyomorra gulyást tenni. Vagy 11 órakor a ráztacival, csak egy kislány. Igazgatónőkérem, nekem már a sok olyan gyomorsam van, hogy angróba szedem a szódabikarbonát. Magának kötelessége lenne rábeszélni őket, hogy nézzék meg Pest nevezetességeit. De nem nézik, igazgatónőkérem, és erőltetni ugye bár nem szabad. Nekem is például a múltkor egy olasz turista mesélt el, hogy milyen gyönyörű a zenélőkút igoszgatónő kérem innen a jövő hét végére kérek egy szabadnapot hogy nézhessem azt az elölük utat. Jó Portom. Oh good day, mister. Yes, yes. I have a man. Yes. Okay, mister. Eight o'clock. Yes. Thank you. I see you. A 109-esből az amerikai lányával el szeretne menni 8 órakor az idegen é, Rendben, de előbb azt a francia hölgyet kell elkalaúzolni, ő már rége póta vár. Azt a franciát hamar elintézem. Megeszünk két gulyást. <gül> Utána pedig belépek a New York kávéházba és hozok egy nőt. Kinek? Az amerikainak, ezek nő nélkül nem mennek sehova. Ha megőrült? Az amerikai a lányával jött. Kérem, ezek rém családiak. A lánya majd fog magának egy parkett táncot. Ah, ui, Votre guide. Mon guide? Oui. Merci. Enchanté. Oh, Je suis vadlen. Enchanté. Oh, Je m'appelle... Alsó-felső rákosi Izsó Bauer. Oh. <gül> Bella, mi? Ali? Bella, mi? Uh, monsieur Gide, alsóverző. <gül> vitte, vitte. Vittelek, vittelek. Mondják meg az amerikainak, hogy várjon rám tíz percet. Vitte? Viszlek, ha tudlak. De ha golyást akarsz enni, leütnek, mint egy kutyát. <gül> Ügyes ember ez a Bauer, de szegény, nem győzi a lukát. Na, Hát, mit csináljak, ha nem jelentkezik senki a hirdetésre? Jó napot! Jó napot kívánok, parancsol. A, a hirdetésre jött. Ott van az igazgató, ő vele kell beszélni. Kezét csókolom. Tessék parancsolni. A hirdetés miatt, a nevem Gyopár. A Vasi? Nem kérem, mezei. Hát, ajánlkozik. Hát, teszem azt. Na, mutassa magát. Kisébb, elhanyagolt. Na ugye, mondtam otthon az asszonynak, és nem akarta elvinni. Nincs másik ruhája. Nekem van. Hát miért nem azt vette fel? Rosszabb. Hát, ez még nem lenne akkora baj. Nem. Volt már idegen vezető? Kérem szépen, én még idegent nem vezettem, de ismerős már igen. Ugyanis egyszer a sógoron feljött Bajáról Pestre. Jaj, és... e, hagyjuk, hagyjuk ezt, hagyjuk. Hagyaljon e, helyet. Köszönöm. Hány nyelvet tud? Kicsoda? Maga? Én? Igen, maga. Mennyi kell. Négy. Négy? Csak? Azt se baj, ha többet tud. Szerencse itt álltam volna néhány felesleges gyervvel. Remélem a német köztük van. Jaj, az pont a közepén. Persze angolul is tud. Kicsoda. Maga. Hát, ha muszáj kérem, hogy ne? Például, hogy köszön angolul? Ki tudod? Maga. Én? Így ni! jó, de... de mit mond? Én az égvilágon egy szót sem. Kalapot les, megyek tovább. Francia perfekt. Elhiszi igazgatani, hogy azt mondom, hogy perfekt. Elhiszem. Optimista. Na és számolni is tud franciául, ugye? Jaj, hogy nekérem, de csak magamba. És hogy áll az olaszszal? Hát aztán azt gügyögök, de. Elég jól. Parla Italiana? Tessék. Parla Italiana? Sajnos törökül alig értek. Ez, ez nem török. Még az se. Hát akkor hogyan értsem, kérem. Ez olasz volt. Na, ugye, hogy olasz volt. Mi az, hogy na, ugye. Azt már látom, hogy olaszul, nem tud. Én igazgató kérem. Hát mindenki azt mondja, hogy én úgy beszélek olaszul, mint a Sánkhájba születtem volna. És ha nem tud olaszul, ha, ha nem tud olaszul, az sem akkora baj. Na, nem, nem, nem. Fontosabb az, hogy ismerje jól Pestet. Jaj, kérem, hát én itt születtem, hát nincs az a kocsma, ahol én ne tartoznék. És azt is tudja, hogy mi, miről nevezetes? Hogyne, kérem, minden pletykát elsőnek tudok meg. Nézze, barátom, magának olyanokat kell tudni, hogy például... Euh, ...mikor épült a Lánchíd? Jaj, az nagyon rég. De mikor? Saccolni szabad? Tudja, vagy nem tudja. Igazgat, tudjam. tudja? Ö, ö, ö, nem egészen biztosan. Nem egészen biztosan. Emlékszik sportás, tudja, amikor épült a lánc nem, nem tudom, nem tudom. Nem. Kérem. Na akkor, 1760-ban. 760-ban. Én úgy tudom, hogy késő. Nem kérem, csak fiatalítják. Ön is azt is tudja, hogy milyen múzeum van a vajda Hunyadvárában? Gyönyörű. De milyen? De milyen gyönyörű? Kigazgató, ha látná. De mi van a múzeumban? Őr. Mezőgazdaság. Pillanat, pillanat. Megvan. Mezőgazdasági múzeum. Na, hát nagy kunsz, amikor én már megmondtam. Kérem, most már az is baj, ha ketten egy véleményem vagyunk. Na, nézze. Felveszem két heti próbaidőre. Kap napi húsz pengőt, Most rögtön Köszön. munkába is állhat. Egy amerikait és a lányát kell végigkalauzolni a testen. Semmi gond. Rögtön le fognak jönni. Semmi gond. Na, Isten áldja. csókolok. Ja, igazgat kérem. elnézést, nem kaphatnám meg előre a mai napi 20 tengőmet. A mai? Hiszen ma még semmit nem dolgozott. Nagyon sajnálom, mi csak utólag fizetünk. Semmit? Hát én ennyit nem beszéltem olaszul, amióta évek. Na hát, ha utólag fizetnek, akkor én egy vasat sem fogok keresni. Jobb árul. Tessék. Én félek, hogy itt magával baj lesz. Jaj, de még mekkora, kérem, de még mekkora? Ne éljek, ha maga egy szót is tud angolni. Hát én egy szót tudok, de aztán többet még harapufogóval se lehet, hogy Melyik az az egy angol szó? Bonjour! <haz> Francia? Hát akkor kállni, kérem, Nem szégyeli magát, így hazudni. Mondja a portás. mit csinál? Fél éve vagyok állás nélkül. Otthon három gyerek sír. Két napja nem ettek. Se cipőjük, se kabátjuk. Itt a té a nyakunkon, sáduk sincs. Én azt hiszem, hogy a Jó Isten meg fogja pocsátani, sapkájuk sincs. Hogy azt hazudtam, hogy tudok angolul, Nézze, én, én nem szólok semmit az igazgatónőnek, de hogy fog maga az amerikaival beszélni? Miért maga? Azt hiszi, hogy az észre hogy én nem tudok angolul. Hát már hogy ne észre? észre? Hávajon, miből? Hát, ha maga elkezd beszélni. Én angolul! Jaj, portás, drága, én már elkezdek angolul beszélni, ott nincs baj. A baj ott van, hogy én nem kezdek el angolul beszélni. Most mondja kérem, mikor jön ez az amerikai? Negyed óra múlva. Tessék, ezt a pek? hát ha legalább lett volna, egy fél óra időm, átvettem volna nyertam. Mondja, nem mondhatnánk neki azt, hogy én néma vagyok? Ugyan már. Hogy tud magyarázni egy néma idegen vezető? Hát aztán jelek A bazilikánál letérdelni, és a Dohány utcai sinagógánál föltenni makalakomat. Ez, ez marhasság, barátom. Valami okosabbat kell kitalálni. Rám ne bazilozzon, mert én semmit ki nem tudok találni. Nézze, hogy nagyobb botrány ne legyen. Én megtanítom önt, a fontosabbakra, úgy három-négy szóra. Jaj, kérem, elég lesz csak egy. Majd azt mondom, ha kell, hanem. Mondjuk az a szó, hogy jó. Jó. Persze, nem fogok én vele ellenkezni, mindenre azt mondom majd, hogy jó, jó, jó, jó. jó. Nem jó, nem jó, nem jó, jó. Na nézzet, a legfontosabb angol kifejezés a how do you do? Ez egy olyan köszönési forma, amikor két angol találkozik, rögtön úgy köszöntik egymást. How do you do? Biztos, nehogy lesidozzam szegény Amerikai. Csak nem gondolja, hogy én itt viccelek. Én csak azért mondom, kérem, mert én egyszer már megjártam, ugyanis régebben udvaroltam egy német nevelőnének. És kérdem az egyik barátomtól, hogy mondják németül, kisasszony maga nagyon szép. Azt mondja nekem, fry like Hát, az azt jelenti, hogy akaszt fel magad. Most már én is tudom, de akkor tudja, mekkora két nagy pofont kaptam. A másik fontos angol kifejezés a very nice. Maga például, ha fent van a sváb kilátón és lenéz Pestre, azt mondja, very nice. Tudom, mit jelent? Mit? Szédülök. Nem azt jelenti. Hát akkor én nem mondom, kérem mert nekem az első szó, ami eszembe jut, hogyha én lenézek a sváb kilátón, kiláton, az az, hogy szédülök. Maga csak mondja nyugodtan, hogy very nice. Nem mondhatnám azt az előbbit, hogy how do you hire? Mit? How do you hear who? hi. – How do you do? – Ja, do! Hát aztán elvárja, hogy rögtön perfekt legyek, kérem. – Párdónk. Oh. – Halló, Porta. Igen, kérem. Igen, azonnal jövök. Azonnal. Egy pillanat. Kérem nekem, most föl kell mennem az emeletre. Valami sürgős dolgom akadt. Addig is, ha jön az amerikai a lányával, akkor how do you do, és very nice. How do you do, és very nice. How? How do you do, very nice. Na, csak ügyesen, csak ügyesen. Én ne féljen, kérem, mert én napi húszpengő ér. Annyit fogok, how do you do. Elegüttesz belőlem egy élet Nem csak ügyesen that of course, to... how do you do very now? How do you do very now? How do you do Amerikai... How do you do very Amerikai... How do you Thank you. Very nice. My name is Bowen. I'm very glad. You are Tuto Oh, how do you do? Thank you. Mm. Are you alone, Mister? Mm, how do you do? Mm -hmm. Thank you. Jaj, hogy tovább alszol! How do do do do How... do do do do do do do do do do do do how, how, how. How. Mm, thank you. Mm. How do do do do do do do do do do do do Fenne a pofádat! Hogy beszélsz? Tessék! Maga tud magyarul? Én? Még jobban, mint angolul! Maga most jött vissza? Tessék? Mondom, hogy most jött vissza? Igen, én most jöttem vissza. Igen, és mennyi oda? Igen? Fél órá. Mi? Fél órá. Összesen? Összesen? Mondja, összes. mi pedne fél óra alatt Vettem egy <tos> Ezt jár bujás, Mikor jött vissza? Én most az e a hajóról. A Nem is De meg! Mi a hogy hogy tetszik Pest? Nekem? Nem tetszik? Hát hol van még egy ilyen halászbástya? Hát ha mit nekem a halászbástya? Rosszak a viszonyokérem, rosszak! Még maga panaszkodik, akkor mit szólja ki? Te jó ég! Maguknál sem egy jó! Magassak az árak, alacsonyak a fizetések. Hát ne viccelj, mondja, mit fizetett azért a gulyásért? Egy pengő húszat. Egy pengő húsz? Na hát ez nálunk sehol Biztosan rászámították a hajóköltséget oda és vissza. Azért én mondom maguknak mégiscsak könnyebb. menjenek ki Nézzem meg engem így, hogy lát tetőtől talpig, nincs egy vashamség. Mi nem vált? Ha mit vált csak? Dollárt! Annyi pengőt kap a bankban, érte amennyit csak akar. A kapok pengőt? Igen. Haj És hol kapok dollárt? De vicces ember maga. É, é, maga se, kutya! Na! Jöjjön. megmutatom a citadellát. Hogy, hogy maga, talán én mutatom meg a citadellát. Azt ki van zárva, kérem, a citadellát, azt én mutatom meg? Csak én nem vagyok rá kíváncsi. Messi, tudtam, folytom mondom az igazgatónőnek, és nem akar hinni nekem. Ezzel gulyást szeretnélni. mi? Jaj, hogy ne kérem! Hát én olyan éhes vagyok, hogy mindjárt kiszakad a gyomrom. A tizedik porcióm a mai napon. Igen. Na látja, nekem ez lesz az első ebba hónapban. Mindjárt elmegyünk vacsorázni, csak először várjuk meg a lányt. A lányt? Igaz is. Hoppá, hol van a lány? Most indult el. New Yorkba, mi? Igen, New Yorkon! Gondoltam! Hello! Na, mit mondtam már itt My name is Vera. Oh. Nyugodtan beszélhetsz vele, magyarul, érti! Igen! Hát, mi van a buskámmal, sokló! lóvé. Jó so, pofa! Hey, a mondja, kedves mikor jött New Yorkból? Egy perce! Egy perce, az igen! Gulyás tevet, mi? Itt egy kávét. Az igen, hát ez még bondak. El is jár Amerikába. váradjunk ide át macsorázni. Jaj, menjen csak előre, jó. Miszerké, ugye nem kell nekem gulyást tenni. Ó, oh, tőle mehet rostiostyós hagymával. Rostiós hagymával, zseniális ötlet, megyek és ne velem, nem <gül> istenem rostiós hagymával. Hát, jó pufa a papa, csak kicsi tompa eszük. Hogy a Bauer? Az én papám? Hát az én papám a föld alatt van. Elnézést elhűnt, szegény? De hogy kérem, a föld alatt én kalahóz. Jaj! Hogy szóval maga a a babája? Hogy én a Bower babája. Hát nincs egy vasase. Nincs egy vasas -e. How do you Hi. Nincs egy vasase. Na jöjjön, Mr. Kim. Meglátja, milyen jól bánok majd magával. Na menjen csak előre, tituskám. Aztán megyek. Na, puszi. Puszi. Portás! Portás! Mit kiabálik, mindjárt felordítja az egész szállodát. Mindjárt maga is fog kiabálni. Képzelje, eh. beszéltem az amerikaival. Hogy tudott az amerikaival beszélni? Én? Magyarul. Az amerikai tud magyarul? Az jobban, mint Moritzsigmond. Hát ide úgy van bejelentkezve, hogy Csikágóból van. Menjen el, Chicago. Tudja mit? Csík <gül> az, az, az igen, de nem Csikágo. Hát Amerikából jött a lányával. Az... Na most fogozzon meg, az nem is a lánya, hanem a babája. <gül> És most akar tuladni rajta, mert nincs egy vasoset. Szent Isten! Az amerikai amerikainak nincs egy vasas sem? Nincs bizony! Több mint ezer pengő számlája van, mi lesz itt, már a maga baja! Én megyek és lerendelem a rostióst! Ha! Maradjon itt! Hogy, nagy, hogy még én még én fizessem? Na nézz oda! É. Szent Isten! Szent Isten, nincs egy vasasnak, hát ki gondolt ezt az amerikairól? Hello, how are you? Hello, Apuskám, jó, hogy jössz! Jó napot! Excuse me. Figyelmeztetem, hogy mindent tudok. És hogyha ki nem fizeted még ma a számlát, akkor repülni fogsz. I don't understand. Hogy vagy itt? Ide bejelentkez, hogy a lányoddal jöttél ott a babáddal? Hát ide vigyájt akarok, innen szélhámos mars! Go to hell! Akassza fel magát! Akassz fel magát! Go to hell! Szégyen tele alak. <gül> hát, csak mondani, miért tetszett olyan gorombán beszélni azzal az úriemberről? Mert velem nem akart magyarul beszélni. Hát talán nem tudsz ennyi. <gül> Magával tud és velem nem? Tudja mit? Az velem se tudok. <gül> Maga kivel beszél. Jöjjön mutassam meg kivel. Nézze, látja ott az első asztalnál azt az embert, aki úgy zabálja a rostiost, hogy mindjárt megfullod. Na, én vele beszéltem. Szent Isten! Maga azzal beszélt, hát az a szálloda másik idegen vezetője? Igen! Hát akkor most már értem, hogy miért akarta nekem rögtön a citadellát utogatni. az amerikai, pedig a szálloda legjobb vendége volt. Úristen, mit fog mondani az igazgatómért? És mindezt maga miatt maga, szerencsétlen hülye! bocsánatot kérek, miért vagyok én szerencsétlen és hülye. Hortács! Az amerikai panaszkodott, hogy maga gorombán bánt vele, most el akar költözni. ho ho ho maradjon itt! Igazgatónő kérem, ő az oka mindennek. Ő mondta, hogy az amerikai szélhámos és nincs egy pasa sem. Miért mondta? Én kérem, rossz információkat kaptam menni az egész. Mikor di bánok, úgy el mindjárt megakad a rostiós a Ma Hát tényleg nem az amerikai? Én, talán maga az amerikai. Jaj, miért kérem, amit az ember perfekt beszél angolul? Nem kell mindjárt azt írni róla, hogy amerikai. Jó ég, akkor most ki fogja kifizetni a. Prostorsültet. Na látja, ezt nevezik örök titoknak. Porter, I want to pay now. menjen oda, és kérjen bocsánatot. Igen, igen, miért én kérjen ő? Dolgozzon valamit ő is. A hát ő is idegenvezető. Szépfiú! Miért én? Maga mondott már minden szélhámosságot, és különben is maga jobban tud angolulni. Az biztos, az biztos. Szépfiú! És What? What? What? How do you do who? What? Make what? What? Színos nyakán Ha tekint Már rögtön dallol a szív Szombatra kap ki menő És oda hívom Legyen a horvát Kertben Szombaton este Fél nyolc után Kiszól a színkörből A zene, Ragyog a babám Két szép szeme Után, Mikor az első csillag kigyull, kicsike baba hozzám simul. Nem tolok már gyerek kocsit. Jött egy hölgy, ki koros kicsit, Azt mondta, ha hallgatna rá, Még színész is lehet talán. Iskolába cipelt elő, Frajlá lettem előkelő, a karrier felé De az út Van már egy csodát Tízőzzel rá Legyen a horvát kervben Után szombaton Este fél nyolc után Kiszól a színkörből A zene Ragyog a babán Két szép szeme Legyen a horvát kervben Budán, szombaton este fél nyolc után mikor az első csillag kigyúl kicsike babám, hozzám simú Szól a a zene Ragyog a babám két szép szeme Legyen a harvát kerben budán Szombaton este fél nyolc után Mikor az első csillag kigyúl kicsikebb a hozzám simó. Zomhoz. Remek! Remek! Én egyik várulatból a másik és esem. Három szoba, előszoba, fürdőszoba. De mennyit ígérsz negyed évente ezért a lakásért? De én fizetek, barátom, nem ígért. Fizet? Fizetek. Fizet. Micsoda változáson mentél te keresztül. Nézd pár nem jó a világban szemed szúrni egy ekkora lakással. Meglátod egyszer, rájönnek. Mire? Ha, nem azt akarod mondani nekem, hogy tisztességes keresetből tartasz fel magadnak egy ekkora lakárnak? É, igen, Mivel Mire foglalkozol te tulajdonképpen? Hát hogy is mondjam csak... Euh, én euh, magázó vagyok. Tudom, Magáz. Tudtommal az nem egy foglalkozás. Dehogy nem barátom. De ez nem jól tőle. Magázónak lenni a legjobb. A legkényelmesebb és a legjövedelmezőbb dolog a Nem térhetnék át erre a foglalkozásra. Mi kell ezt? Egy jó gazdag nagyményi Amerikában. Szóval egy amerikai nagyményi. Szóval ő küldi neked a magánzáshoz szükséges összegeket. Dollárban. Milyen célra küldi neked, hogy nem luxuslakás fenntartására az biztos? Hát a gyerekeknek küldi. Annak a nyolc drága angyalnak. Neked nyolc gyermeked van! Nekem nincs egy <gül> Milyen nyolc gyermeknek küldj a nagynéni a pénzt. <gül> Ennek a jó van. Nagy a Neked elárulom a titkot. Luisa néni, mert hogy így hívják a nagyméret, rettenülesen jobb. Ő már régebben is küldözgetett nekem pénzt, 10 dollár, 20 dollárt. Egyszer aztán én ezekre ezekről az apró jelentéktelen kis összegekre, és elhatároztam, hogy hol pénzt fogok én Luisa nénitől kiválni. Nem lesz elhatároznál is Másnap már ment is a levél Luisa Drága, nem lesz leheti Luisa néni. Legyen, ami lesz, én megműsülök. Esküvöm három hét múlva, imádott mennyiasszonyok, minképít csatolom. Feliránc szinak a barátnőm küldtem ki. És nem akarom, hogy személyesen átfáradjon, elég lesz, ha egy magasabb címletekből álló dollárköteggel képviselteti fent őt És erre posta itt volt 500 dollár, 500 dollár. Szegély akkor még nem is sejtette, hogy mennyibe fog kerülni az éházas. Nem tett bele két hónap, a drága kicsi feleségem, Tüdőgyulladást kapott. <gül> Ezt belekerült Louisa minknek 800 ott. 800. Újabb két hónap múlva engem elütött az autó. Az 700 ott. <gül> Újabb egy hónap múlva a feleségem visszaesett a tüdőgyulladásba az 900 ott. 900. <gül> Miért került be a visszaesés? <gül> <gül> Visszaes mindig Újabb egyfónapban a feleségem világra hoztam jel, sőt rága, aranyos kis gyerekünket. Na az mennyi? Mennyi? Na mennyi? Mennyi? 1100 dollard. 1100 dollard. Te várcsak, én itt vagy. Az a gyermek 6 hónapra született a gyerek sérődött egy kicsit, ha de, de különben mit részletezzem neked a dolgot? Hát, azóta öt év teltem, és ezzel az öt év alatt, egy év szerencsétlenségektől eltekintve, a feleségem nyolc erős, egészséges gyereknek adott részlet. És mind a nyolc él? Hó, hogyan? Sőt, a nagyobb gyerekek már írnak és húzzanél nekem. Mit írnak? Pénzt kérlek! <gül> Meglátod egyszer, majd lesz ezt, Én vigyázzak, hogy Louis Zanin ne fogja ugyanatán. Állandóan kapja a gyerekként a fényképeket. Alig bírok, annyi fényképet összeszedni, amennyire ne szükség. És nem férsz, hogy egyszer ez a Louis Zanin játjön -e Az kizárt dolog. Louis Zanin egy idősebb. aki nem egy könnyen, mert az öt alságot és ezt a félelmét a tengertől, igyekszem én is látválni. Ahány hajó szerencsétlenséget látok a lapokban, azt kivágon és... stssst, elküldönnek. Nagyságos úr, kérem, egy távirat! És miért van ezt felbontva, mi? Hogy ne fáradjon vele, a nagyságos úr! Én! Felbontottam! Ha ez még egyszer... még egyszer É, jó, Isten! Egy hozom Minden a felizet, hát, maradjunk, maradjunk, maradjunk. Csak nem a Luisa mert történt valami baj? Jó, is, Nem, nem, nem. történt! Jön Luisa néni! A Szerda néni, gyorsan érkezem, stopp! A drága, aranyos gyerekeket! Sanyit, Pistán, Füzsit, Józsit, Felit, Kláit, Tanit és Janit csókolom! Stopp. Alivár, hogy lássam őket, stopp! Tényképükem állandóan magamnál tartom, stopp! Csókol benneteket, egy téged és egy drága gyönyű, kicsi feleségedet milliószor múlz Nekem vége van! Stopp! Stopp! stopp. stopp. Most, most mi lesz velek? Hol veszek most egy fél óra alatt egy feleséget, jól gyereket és egy apóst? Minnek az apóst? Hát azt írtam, hogy az apóstom lakásán lakunk a hard a családommal egy szobában háromszobás lakásban, feleség, gyerekek és após nélkül. Én egy após tudnékbeket szállítani, kicsodálhatom. ő biztos elvállalja. Júl is van! Tessék! Melyik napon nevéren áll a Csipója úr, Szerdá vagy Csütörtökön? Csütörtökön! Is Egyszerre napja van és az alap is pont hát, a szerdát, a csipöltök Most ezekkel a baromság utának vagy a szerdát összetévesztek egy csipöltetre! Bíz csipolyára, összetéveszti, ha akarja! <gül> ez úgy tanul lesz! Nehogyis, ez csipolya lesz! Kujzan csak fél óra múlva ér ide a vonatja! Ha én gondolom, hogy ez csipolya lesz, akkor ez csipolya lesz! Te egész tartod ezt a hát az is. Csipolya úr! Csipolya úr! Csipolya úr! Ha látszol, úr! Csipolya úr. Csipolyás, Ez a fogadta! Hát én érek meg vagyok hatva! Eszére, Cipolya, hogy tudok ezt a roma feljönni, Csipolya úr? Hogy? Hát ma csütöltök van, ne? Na, mit mondtam? Ma szeretem, Csipolya úr? Igen? Hát akkor én megyek. De, hogy megy, Csipolya hát nem mondok, hogy itt van! De, hogy megy! Hát örülök én is, hogy itt van! Hát én még ilyen szerdányok vagyok? Ez pont úgy néz ki, mint egy csütő. Legsd el felkertban. Kivéztem az ablakonból. Látom a csütőt. Erre eljülök, itt ilyen meglepetés. Most már minden csipulja, most már itt van? Szerdán, hát majd valamú leszek. Hát szerdán a tötösiéknél levédelel, nem mindegy az magának, hogy a kötösség vagy nálva megcsipolyagot? Igen, De, hogy is mindegy. ugye hát, tudja, mennyivel jobb ott takozsz? Az adagokról már nem is beszél. Csak annyit mondok, hogy ott kétszer akkora, mint magunknál. Hát aztán becsület szavamra mondom. A két kosztok nem lehet egy napon, nem Ha mindenből duplán kapni csipolyagot? duplán, Akkor még mindig ráfizetek. Mert az ízét nem tudják megadni. Vagy kapok dupla ízt is. Én nebből duplán fog kapni, Csipolyó Duplán. És mit kelletjem ezért csinálni? Maga egy a Csipolyó Maga tudja, hogy én kérni akarom magát valamire? Hát, hogy nem potyára kapom a dupla adagot, amit De hogy már nem fognak így De azért én jövök, maga ne búcsúj. De hát, van szó? Rövid leszek, a Nekem van egy nagynéni Amerikában, Louisa néninek hívják. Louisa Néné! Louisa Nem is a Luizané-től nagy pénzeket vártam ki azzal a trükkjel, hogy 5-5 évvel ezelőtt megnősültem, és azóta 8-5 gyerekem született. 5 év alatt 8 gyerek. Hát az azt mondja, hogy évenként 1,6. Na, és én azt hazudtam állandóan, hogy... Ö, az abósó lakása lakunk ö, albérletben a, a családunkban. családunkban. Család. Luzsa néni azonnal itt lesz. Magának vállalnia kell, hogy ö, maga az én abósó, a, a lakása a magáért, magáért. És én itt albérletben lakunk. Albérletben lakunk. Ő a feleségével és a gyerekek Úgy van. Na de hol vannak a gyerekek? A gyerekek nem léteznek. léteznek. Hát hogy lakhatnak itt nem létező gyerekek? azt fogom mondani luizani hogy a gyerekek uh, nincsenek ide haza. Mit tudom én? Nem nem, hova? Az most nem fontos, hogy hova? Hát értsenek, hogy a gyerekek egyáltalán nem léteznek. Legyőzzetek. Hát ennek maga meg maga, mit kiabálnak. Szóval, maga az én hapó és a lakás magán. Magány. És a gyerekeken emtoszt. Úgy van. Te, én elszaladok anciért, és is idehozom. Úgyis az önkénti tartod a lúzolének. Nem fogja vállalni egy hetes szakadót. Most aztán, ti minden két héttel szakítok. Meglátod, ha én megyek el és beszélek vele, ő még kézlátom idejön. Nem bánom. Tovább megy. Tovább csak meg! Milyen messze rakik ide, az az amúci? Még hét. Hát mikor él az ide négy kéz jobb lesz, hogy a taxiba ülnek. Tomány. Két perc alatt így A biztos, látásra! Tudosan, sietek. S a viszont hallásra. Miért a viszont hallásra? látni nem akarom. Nem szeretem ezt az embert. Minden lébe kanál. Megérted mindent, Hogy ne? Én vagyok a maga apósa, a lakás az enyém, és itt csak egy vacakalmér. Miért vacak? Csak ne szerinkedjen, egy albérlő, az mindig bacak. Mindig bacak. Nézd, Csukója úr, itt van ez a tárgyat. Igen. Ebben fel vannak sorolva a gyertek. Ezt a névsort tanulja meg. Hű, ez szép kis munka lesz. -e. Megfizetem. Jó. Sanyi, és... És még valami. Jó. E ebben a... Ruhában nem fogadhatja a nagy hanem bemegy a szobába, kinyitja a szekvényemet, és felveszi valamely ruhámat, bármilyen, amik morány tetszik. Na, bánom, akarja, bár én a magam részéről így is nagyon elegánsnak. Megfizetem. Dollárban megfizetem. Jó, Jézus, már ez újtani lesz! Tűnjön ezt a драто бе <laughs> Megkaptam, Megkaptam a lőszedégeket. A tudnál, hogy mekkora én végre, itt vagyok, gyere, Miért? fárasztottam fájrasztotta magánk látni akart engem? átmentem volna a Így vagy! Oh, oh. De bandikám kedvesem! Hát tudod én nem vagyok mai csíper! Na de ez a nagy nehéz út! Én mégis csak teszem meg, mint te a feleség és nyolc gyermek! Ugye? igaz, az igaz! Mert most Hol van ilyen family? Family? Igen. Jó, az én úgy? Ez az No. <laughs> a feleségem, mielőtt a kabinat érkezett, elutazott. Igen. Yeah. De remélem visszajön. Reméled, hát az is megtörténhet, hogy nem come back. Ó, oh, eddig mindig came back. Ilyen <gül> Mit lehet tudni a jó szomszédok között? Viszont az apósom itt van a szomszédszobában, meg is kihívom, jó? Jó, Tu bra con lui e mi di molto bondino, dino yeah. cu te c'erbà un me fò Ehi, per e che noi <te>. c'ha <coughs> <logica>. a <coughs> te ferdutz ben oggi per a ti le fe che paziente lo so che sai akinek van szájning, de miért nem is semmi? Na, lajcikám, kérdem tőled, hol van az a jó aranyos kis children? Children, mi? Igen. Hát azok az aranyos kicsi gyermekecskék. Jaj, ja, a gyermekek, te lújzzak! A drágák, az aranyosokat hol vannak? Na maidavondi menni! Na hol ma Na, is a a El, Hát én mondtam, hogy egy pár Sajnos, mind a Hoppá! Józ gyerek, a nőzség! Mi tudni? Jó! Én tisztik vagytok nagyon szokalmasok a kicsi együtt, hogy öröm rámondolni. Te csak gondoltok egy, és is itt kelepel, azt. Hát mi kell nektek egy Ez Egy bélyeg s egy <tos> Fiacskám, akkor stop, ugye, meg finis-finis. Finish, finis finish. Finish, finish. Yeah. elég nekünk ez a nyolc szaranyús kis csüggre. Jaj, nekem bőven Hát most azt kérdezem, hogy hova utaztam, gyereke? Na, hova te rúzs? Tőled, hát mit gondolsz, hova utaztam? Na, hova? Na hú, és iskola. A, a tanulmányútra vitték a gyerekeket, igen, az iskola. Tanulmányútra vitték. Tanulmányútra de hiszen a csönnyika és a dajka vannak csak hónaposok. Hát itt a két hónapos gyermek. A biztonsági cucsuli viszonyokat. Igen, ja, szísz! Hát ez is csak Európába fordul az elő édesem, hogy hogy, hogy megnyi időre utazt a gyerekeket? Húzani, mi meddig marad? Egy hét. Na, a gyerekek! Két hétben utazták. hogy fogják sajnálni, hogy nem találkoznak a húzani? Segés, gyereket, te lúz! Hát, legyen benne az a hét, fia. Hát, ha én már rizu vagyok, addig vissza nem megyek Amerikán, még összevissza, hogy látom a gyereket. Megválja, húzani, Megvárod te, oh, Louisa! Meg, ugye? Meg, né? Há, mond te! A te hajó jegyet visszafelé sérvény! Ó, oh, yes, yes, yes, yes! Le fog Jó, jó! Kérdényes, Kérdényes. és hogyha tíz évig akkor is lejárva! Na, na! Már pedig én csak várom ezeket a drága aranyúgy gyerekeket, mert ezek a gyerekek, ezek az én boldogságom, vigasztalásom, mindenütt magam, ha őket, tudjátok? És milyen beautiful-ok valamelyik! Oh. Jaj, a szívpadnak, a fotók, kia, a nagyyuska! Figyelj, hogy ezt mindig magammal boldog, és akkor nekem nincs soha semmi bánat, nincs hú! mert ha van valami, akkor én nézem fotó, és goodbye bánat, goodbye bú! Uh. Jézus becsület szomomor szóval lesz nekem! Jaj, jaj! Na, luk no? Ahol ah, a luk lúj! ez a gazdagicsi ez a a a DA! Dada! Dada! <laughs> da, da. <imaginer> Figyelem, de nem tudom, hogy hogy hívják ez a csirket. Nem de. tudod, Lúj, Nem, nem Itt ér, Mondom, hogy nem tudom, de hát nem Jaj, nem létezik, de <tos> én, én gondolkoz, lúz, hát, lúz. Kiáll, hogy a én gondolkozz, csak Lúj, szóval. meg magad, jó? Hányadig gyerek az, az, az ötödik. Ötödik. ötödik. Az ötödik én! Te A Gyere! No. Na? Ez az aranyos Gyere! Gyere, gyere! Hát ilyen nevük nincsen! Majd lesz! Megmondtam, hogy stop, gyernek! Stop. stop! Stop! Stop! Várj! Te tényleg nincs no. ilyen gyere. Ez a tenyér! Yeah. Yeah. Yeah, én unjavadra! Nagyvár! Na, ismerlek valamennyit, Dené! vannak ott, amikor hát Jaj, hát ez is csak Európában fordulhat. Ennél. Márpedig én akkor megvárom ez a nyolc-aranyos kicsit, de most beszéljünk. Más. Hogy van tiéd lakás? Oh, oh, yeah. Ez az egy szoba miért? Ez az egy delúzió. Jézus! És hogy alusztott itt tíz egy szoba? Mit? Inspekciózva, Jézus! Fele alszik. éjszaka, fele alsik no. Okay, two! Okay. Nyolc gyerekünk van, Sanyi Pista, Bözsi, Józsi, Feri, Kács, Dani, Józsi. Te lakásod, apám, mi anyámat leütötte egy hajóként, én mi meg el szobában majd életben. Yes, yes, beautiful vagy te is. Nem is látszik rajtad right, hát aztán nem olyan familiából származik, yes. ilyen cseklisséget meg látni majd. Hát aztán Vigy ja, este Gyere ide apjához, Csak, Hát csak a lányát! Neked kedves gyerekek, kell jönni! Hát én most egy kicsit vagyok nagyobb. No. Hát akkor én most mennék és egy kicsit lefekinnem. Na, no, az jó! Kledessek ágyot! Na, No, no, no, no, no, na, no, no, no, no. Én megyek, keresek másik szoba, és ez se ez long, egy kicsit nagyon lefegszem. De mindjárt vissz a jövő. Ne ügyek, ez long, ne ügyek! Szép jól nézünk ki, Na, szépen, tassuk, de Én ilyen helyzetre kerültem? <Sz> a ki kell találni. Ez így nem lehet tovább, ez senkinek se jó. Na, maga beszél, csak a maga nevében, de igazából valami ki kell találni. a bőség mit nem tudnak hazajönni. Ez jó. Nem tudnak hazajönni. Ez jó. De miért? Na ez, ez, mi? Sok gyerek miért nem tud hazajönni? <Sz> Na, ez, ez Bolehess! Bolehess! Tolaj! Bolehess! Bolehess! Bolehess! Bolehess! Bolehess! Bolehess! Bolehess! Bolehess! jó! Nagyon jó! Bolehess! No, no, no, no! Repülő! Szerencsétlenség! Ez a... Ez a... Repülő szerencsétlenség! Ez a... Ez a... Repülő A 426-os repülőjárat... Tíz perccel a barcelonai felszállása után motor meghívásodás miatt lezúhat soha! Légy van, lezúhat! És is rajta volt az utaslistán Sani, Pista, Bőzsi, Józsi, Feli, Kládi, Tani, Jani, Tata! Tata, nincs! Kata. Katasztrófa, te! Hát ez egy jó katasztrófa, te!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 Egy gondolat bánt engemet. Állj ezt hallani meg. Egy gondolat bánt engemet, Manikám beszélni akarom veled. Egy másik. én is. Nem kellett haza menni. no, no, no, no, no, no. no. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hávajon kív! No. Na, lukkólyakban! Nyomar van, mi a kevődömi? Miha? Na? Mr. Bánati család! Harulj, ha! A 426-os repülőjárat 10 perccel a barcelonai felszállása után motor meghibásodás miatt nem! Lesz ugrás! Lesz ugrás! Mondd, hogy kócsira, kézolja, hogy mondd, hogy mondd, Finis, Mami! Hozzá költözik a Mami! Na ez a katasztrófa! Szegít szegény apró legény, ma este munkába állsz, mókáz neves, hogy pénzt keres, ha kell a fejedre áll, ma még tiéd, mezős a rég, ma még van játék szeret, de este Már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, Tanulj meg, kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, Magaddal törőd csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, hű szeretőnek, Ne higgy az eskünek, ne higgy soha, Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, Mert minden, minden csak komédia. Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gondol nevet, ágyam fölött őrködött, altató dalt énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, én hittem neki után, cirkuszba volt, ott lovagolt, mentem a cirkusz után, tanulj meg, fiacskán komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulja a rosszhoz is jó képet vágni Magaddal csak más senkivel Ne higgy a barátnak, szeretőnek, Ne higgy az eskünek, ne higgy soha Tanulj meg, fiacskám, komédiázni Mert minden, minden csak komédia ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. De jött egy más homédiás, ő most a másikkal ment. Volt, nincs, anyuska cserben hagyott.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 Visszak a cselétjét. Felmosom az előszobá előszobát. Fölviszem a kékegyekbe a két kezembe. Magát. Minden rendben van, is azt kisasszony? Minden a legnagyobb rendben, ügyvéd úr. Az ügyve mindjárt itt lesz. Tud de kíváncsi, vagyok, hogy fog bevárni ez a kitűnő találmányunk. Hát azt mondhatom, ügyvéd úr, hogy ez egy nagy dolog. Ja, ja ez a trükk beválik. Én leszek Pesten rövid időn belül az egyik legközismertebb házasság közvetődő. Egy szóval minden rendben van? Fél órája. Van, sincs, hogy ennek a szerelők. Ja. nos, az ámlát. Mit Nem, baj, jöjjenek elsőnek. Rengeteg pénzbe kerül a felszerelés, a berendezés, a csengük, a kábelek. Hiába, ja, ügyvéd úr, befektetés nélkül nincs de Na jó. De én az egész hitelemet fektettem be. Itt is van. Erre szembe gyorsan. Menjünk. Igenis. Rohanok. Leszek a cselégek. <hállítható> Ó, oh, drága játszint úr. rendkívül örülök, hogy korábban méltoztatott, élkezde a megbeszélt időnél. Paracsa, foglaljon helyet. Köszönöm. Én már láttam a lelki szemeimmel a kapu alatt a cíntáblát. Dr. Játszint, tihamér, Hugo, köz- váltó Isten, te szép álom. Igazán csak önöm múlik, hogy ez az álom valóra váljon. Kérem szépen, én már teljesen kész vagyok, hogy befussak. Ja, legyen nyugodt. Én befuttathatok. Hiába manapság ehhez a pályához is, vagy nagy összeköttetésnek kellene. Vagy? Vagy privát vagyunk. Vagy? Vagy gazdagon kell lősülni. Én az előbbiekkel nem rendelkezem, úgyhogy marad az utóbbi. Bár meg kell mondanom is őszintén, nem szívesen nősül. Drága kollégák, ki nősül ma már szívesen, ugye? Az ember szívesen jár vendéglőbe, ugye? Szívesen iszik és dohányzik, szívesen jár színházba, szívesen éhezik, akár sőt, szívesen meg is hal. Na, de hát ki nősül ma szívesen? Hát ezért meghalni? Szeretném egy kicsit még élvezni az életet. Ezért is gondoltam, hogy akkor már inkább megjönsült. Jöjjön, aminek jönnie kell. Nekem mindenki szépen, hogy én kiteszek el, csak pénz jelenten. Ez a pontos. Tudom, hogy ez egy nagyon csúnya jelenvonás, de mit csináljak? Ez az egyetlen lehetőség. És szeretném egy kicsit még élvezni az életet. És szeretném még egyszer legalább egy előkelő ételembe vacsorázni. Flekkem. Vardabéle. Hogy felszállj az autók, ugye, akár jegyet is váltani, nem mindig gyaló mennek az irodában. ugye. Drága ura, ha ez a dolog sikerül, akkor akár taxin is járhat. Hú, taxin. taxin. <gül> De hát önnek kiváltóképpen óriási szerencséje van. Mindjárt jön egy hölgy. Ráadásul vidéki. Na, hát ez nem lesz a nehéz bedűteni, Bedűteni, hoppá! Kedves kollega, kövessen ide az íróasztalhoz. Na, Most megmutatom magának, látja? Itt vannak felszerelve a csengő. Csengő, amiről tetszett beszélni, ugye? Úgy van. Na, akkor most nagyon figyeljen. Látja itt ezt az első csengőt? Igen. Na, ha ezt jobb oldalról érinti a lábával így... Hoppá, hoppá, hoppá! hoppá. Megszólal a telefon. Mi? Hogy hogy a Nem igazi telefon, nem? Telefon, de... Egy frász, kérem. A telefon az igazi? Csak nincs bekötve, nincs felszerelve. Saját találmány. Egy szóval, megyünk -e a csengőt, megszólal a telefon, felemeli a katydót és beszél. Kivel? Hogy hogy kivel? Hát akivel akar, és azt beszél, amit akar, hát a választ, amit a másikat, úgysem hallja senki. És nem igazán értem ezt, nem, nem, nem. nem érti? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Na, hát akkor... Elmagyarázom. ugye ugyebár itt ül, igen. és beszélget a hölgy. Beszélgetek, igen. Egyszer csak megnyomja a csengő. Megnyomok. Megszólal a telefon Felemelni a És beszél. Ha? Mit? <hállt> Például ilyeneket. Haló? Hitel bank? <hállt> Ugyan kérem, hát én már a tegnap... Befizettem azt a 60 ezre, ezre. valami ilyes, mint én ezt blöffölni, blöffölni, hát hol egy mágnással beszél, hol egy bankigazgató, hol valami ilyes. Bankigazgató? Igen, tényleg. Mindent lehet, mindent lehet. Szédíteni kell a nőt, szédíteni, szédíteni, szédíteni, szédíteni, szédíteni. lasssa, hogy milyen kitűnő irodája van, és milyen remek összeköttetései vannak. És hogy rájön, hogy ez nem igaz? Hát akkor már megvan a házasság, és megvan a pénz. És hogyha megvan a pénz, akkor megvan minden. Maga egy befutott ember lesz, és ez a fő. Hú! És a másik csengő, amiről tetszett beszélni? Mi ja, igen, a másik csengő. Na, kérem szépen, ha ezt megnyomja, akkor bejön Dalma kisasszony. Igen. Hoppá, ki az a Dalma kisasszony? Dalma kisasszony az én alkalmazottom, aki jelenleg önnél. Úgy szerepel, mint magán titkár nő. Hú! Próbáljuk ki, jó, jó? Megjön, ugye. és akkor bejön! Na négy bejön! Még egyszer! Megjom, gye! És akkor ugye? Bejön! Még egyszer! Meg gyümúgye! És akkor bejön! Ne játszadozzon, uram. Drága dolog, ugye? Igen, drága. Szóval bejön Alma kisasszony, Igen. és bejelenti, hogy van nálunk valaki. Ticsoda. Valaki? valaki? Erre ön azt mondja, hogy... Igen. A hát én nem érek rá. Hát, nekem fontos konferenciám van. Konferencia. Hogy azt mondja a hölgynek, hogy... Bocsánat, bocsánat. kimegy egy pillanatra, kimegyek, igen. Kint várakozik, mintha tárgyalna valakivel. Várá, bocsánat, igen. Még a le, a le, a hónap, le, le, le. És le. Aztán visszajön. Visszajövet? Visszajön, na most már érti, nem? a persze. Se, hogy ne érteném, kérem szakamek? Hát igaz, hát... Tudni, hogy én is másfél évig egy képviselő irodájában voltam alkalmazásban, ugye? Hát azért a politikában is elég sok disznóságot tanul az ember, úgyhogy... Na! Úgy, tanultam egyeteket. Jó, kedves kollega! Igen. Most magának! Itt a padlóra van felszerelve a harmadik csengő! Ó. Ó. Ez a vész csengő! ugye? Maga nem egy parkett táncós. Maga ügyvéd, nem? De, de, de. Na, kérem szépen, ha ezt megnyomja, Megomogja? akkor... ...akkor ugye... bejövök én. Mi? De te csak jönni. Úgy van. Hát, de mindegy! Hát, ha megszólal a véssengő, akkor vész van, vés van. Vész van. Ja, vés Igen, de ez, de ez Mind ez még nagyon jó, de a még is, ugye? Simán nem egy a dolog, ugye? Igen. Teszem azt, el tudom menni az ugye feleségű, ugye? Igen. Aztán megbot az esküvő, ugye? És aztán kiderül, hogy ez az iroda, ez nem az enyém. Hogy, hogy kiderül? Hát ez nem derül ki. Mi? Hogy ez nem derül ki? Hát az iroda tudnélik az öné. És már megint nem értem. Nem ért? Nem. Hát ide hallgasson. Maga látja, hogy én nem vagyok én rabló? Maga nem. Én nem használom ki az helyzet, helyzetét. Nem, nem, nem, nem. Ha ez a dolog sikerül, akkor a hozomány 10% az enyém, és vele együtt az egész iroda. Hú, hát tényleg maga nagyon korrektemben, de csak mondani, hogy őszintén, ugye... Ugyan a nem igazán szép, ugye? <síns> Isten, mencs! <síns> Mi, hogy Isten, mencs? Ó, hát... Nem mondom, hogy egy Vénusz. De hát azért a pénzért, akár egy akár egy sába királynőnek, akár egy, egy Kleopátrának is nézhet. Egy nagyon csinos és vidéki kleopátrum. <tos> Itt is van. Jöjön kérem, foglaljon helyet. üljön le, merüljön bele a munkába. Gondolja, hogy színész, és szerepet játszik. Má minimumumum! Má El tudja képzelni? Ezért a egy akár magát desdemoknál is eljárnak. Nem, nem, nem, nem, nem, Az nem, csak nem, amit én mondtam. Tehát nem, csak itt ül, Igen? és ülök, merülök, és hölgyet. Tehát itt ülök, van, és merülök. nem, nem, Úgy van. Akkor merülök. Akkor pillanat, jó? Jó. Erre tessék, kérem. Erre parancsoljon, drága nagyságos asszonyom! Kérem szépen! Engedje meg, hogy bemutassam önnek! Játszint Hugo, közé váltó ügyvéd sok más intézmény ügyészét, stb. stb. stb. Özvegy Csálgó Henrikné, Született! Liptát, Aranka! Parancsoljon, nagyságos azt, hogy jöjjük ki olyan helyet foglalni. Erre tesszük. Parancsoljon. Igen, persze. Telefon. Telefon? Telefon. Ja. Telefon. Igen, telefon. Igen, persze. Telefon, igen. Csak megtelefon, ez vagy az a telefon. Halló? Telefon! Telefon. Igen. Nem. Nem igen. Igen, nem. Én vagyok én. Én vagyok én. Igen. Tessék. De az ügyfeleim. Ne, hát az már régen befiszett azt a hatban ezről. Igen. Tessék, az én utalékom. Hát, az nem fontos, ezzel ne foglalkozzunk. Nézze, ha ráér, akkor hozzá el nekem, vagy ha nem talál itt, akkor adja oda a táskat, azt a koszos 20 ezerre. Ő majd átveszi, igen. Nézze, ma nem érek rá ne levidelni. Fontos konferenciám van. Igen, viszont hallásra. Látja, nagy sátkám, hogy micsoda iroda ez. Önagyság, azért voltunk bátra ide hogy... Személyesen győződjön meg az információim valódiságáról, hogyha most megengedik, akkor magukra hagyom önöket. Ismerkedjenek össze, ugyebár ez egy csókolónak sem is. Az. Viszont látásra ügyvény <síns> <Köszönöm> már, <jülök. síns> igen. Igen, igen. Igen, igen. Tessék helyet foglalni. Köszönöm, Marjulő. Vajtópádú. Már te csikörnyé? Igen. Igen. Igen, igen. Kényelmesen? Igen. Igen. Igen, igen. Igen, igen. Igen. Igen. igen. Biztonságosan. Tehézen utazni honnan is a szabad megkérdeztem? Komáromból. Csú, pese, komárom. Szépváros komárom! Mondják, én ugye, én még sosem voltam ott. Hát azelőtt tudni, mindig én is Pesten laktam, még lánykoromban. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <gül> <gül> Amikor félhez mentem, akkor költöztem komáromba. Szegény megboldogult nem szívesen ment oda, de sajnos oda őt a... Vállalata. Szabad szóval megkérdezem, mert öntes megboldogult vállalkozókult. Én, hát így is lehet mondani. A gazdasági válság alatt arra vállalkozott, hogy mondta, cserélt berry. Hát igen, jó vállalkozás ez a berry is, cserél is. Jaj, jól ment a bankház, jól ment. De egyszer csak szegény ki, megfázott valótaüzletetés közben. Hol? A komáromig híd alatt. Jaj, ott a híd És aztán egyszer csak eltávozott az élők sorából. De biztosítanom, hogy jó kezekbe hagyta a vagyonát. Nagyságod ügyessége többszörösen megsokszorozta, ugye? Sokszorosan meg többszörözte, ugye? Hát így is lehet mondani, és a keci tudni hozzájönni ez a kicsi. Örökség, gecskéi. Hoppá! Örökség, gecskéi is van. Így a már torkig vagyok a vidéki élettel. Szeretik a fővárosba kerülni, természetesen csak akkor, ha megtalálom azt aki ebben az irányban is megfelelő társadalmi pozíciót juttat, természetesen nem szívesen szállja rá magát az egy ilyen lépésre, mert hát Istenem, egyedülállódni mindent támasznél. És a mai világban nem lehet tudni, hogy ki kicsoda, hogy ki mi Nem lehet tudni, hogy ki kicsoda, ki kicsoda, igen. Hoppá, Cseng, megint Cseng. Cseng vagyok, Cseng. Heló? Kereskedelmi bank, ne szégy a túl, van szerencsin, hogy az a bizonyos ügyet nagyon nehezen fog menni. nagyon nehezen. Nézzelj, minek megpróbáltam, de tudja, az én cégem, aminek a képviselője vagyok a nemzetközi általános fénykereskedelmi részvénytársaság, nem tud belevenni ebbe a transzációba. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. lehetetlen. Nézd azt, hogy én még megpróbálom. Holnap az értekezletem megemlítem. Hát, ha a hamburgi Hamburg. vasművek elnöke hajlanda a dologra. Akkor persze csak, hogyha a frankfurti Zanderművek Frankfurt. képviselője elintézi azt a szállítást. argentinával. Kina. Én Elnézést, ezek nagyon fontos ügyek voltak. Ugye? Csak nyugodtan, nyugodtan. Én úgy látom, hogy az ügyvész úrnak remett összeköttetései vannak. Azok vannak. Másom sincs, csak az. Én azért szeretném, hogyha valaki mellém állna. Ne, De. Egy távra. Nem. De. Egy asszony. Nem. De, aki nem csak a feleségem. Nem. De, nem csak a szerelmem támogatása. De, hanem az üzlettársam. Én is végtelenül boldogulnék, ha megtalálnám azt a férfit, de, de, de, de. akivel karöltve szaporíthatnám a közös vagyonkákat, a közös a közös azt a férfit, akinek összetűthetései révén én is bizonyos társadalmi pozíció jutnék, és aki mert nem lesz szóka megbánni azt, hogy velem kötötte össze az életét, mert ahogy az én szegény, megboldogult uram mondottam mindig, egy ilyen revet aki az üzletnek minden csíngát, mutatnám vinnyát is értem, nem igen találni minden bokorban. A megboldog megmondta? Na, ezt mondta. Jó mondta? Így mondta. Aztán az megmondta? Nincs az a bokor, ahol ilyen terem. Hát ekkora nincs. Az biztos nincs. Az én tehetségem és az önüzleti érzéke együtt, ugyebár ők focsánat a. Föntetek Jó. Alázatos szolgálás. Itt az előbb beszéltem a Kereskedelmi Bank vezérigazgatójával. Csak egyenlős úr, ne húzzon szaporba! És hogy nekem csak egy szavamba kerül. Ezzel a személyi tehetséggel, ami nekem van, megpróbálhatom, igen. Tessék, hogy a svájci páncélbank elnöke itt van Magyarországon, Monsieur Lumier! Oh, felfogó hívni. Természetesen, csak természetesen. Halázatos szolgálja. Elnézést, mondjuk, még egy telefont le kell bonyolítanom, ha nem haragszik meg. Monsieur Lumier-vel kell beszélnem. Halló, Brisslós, halló? Monsieur le miével szeretik beszélni? Hogy ott van? A pillanat várunk. A szónyom beszélünk franciával. Jaj, sajnos nem. Ha, ah, Nem sajnos! Nem! Tehogy ah, is sajnos! Halló! Hmm. Monsieur le Mier C'est la bonjour Non, le jour bonbon Oui, le bonbonjour Non, non, non, non, non, non, non, non Je n'ai très pas possible, belle Très pas possible, belle Belle, bile, belle, billy oh. belle Oh, oui Je suis ici Missy Pissy! Missy Pissy! Missy Pissy! Non, non, non, non, c'est très absurde! Les jolis mettent sur sur tissu! Oh, non, non, non, non, ça va pas du pas du Sanax. Non, le palace est à Non, non, non, non, non, non. donne deuxième de falace de C'est oh, oh, oh, oh, oh. ça, ça pas de loin de Fulage Ça va, comment ça va, hein Ça va, ça va bien, bien. Non, non, non. le Pilariton. Quatrième de deuxième de Prostamoluno. Non, non, non, non, non, non. C'est ça bien, ça va bien, bien. Le bisoubis, Le troisième de Viagra. Comment? Pochonne à fauchonne. Oui, oui, oui. Deux, trois, de combien? Oh, non, non, non, non. Euh, pas dans la passeur les hogy az ügyvéd úrról kapott információk stimmelnek. És mondja, kedves üdvéd úr, ő ismeri a minisztereket is. Lehet mondani, doktor? Lehet mondani, hát mit egy minisztér? Az összes, összes. Miniszt. Az összes deputátot. Az összes képviselőket. Igen. A városnak az összes hatjáit az összes külföldi tökéseket. A tökéseket? A tökéseket. Nagyon ismerem, mert azokra nagyon szükségem van a külföldi tökésekre. Nél alatt senki, igen, Oh, Mr. Highlife! High monument, please! Q monumenter! Yes, please, plusz! Asszonyom, Mr. Highlight, az amerikai Manitutröst vezérigazgatója... Old Shatterland. Old Shatterland? Asszonyom, beszél ön angol? Ja, nem. Ah, ez a sajnó! sajnos, ne. Ne. De, Hello, Mr. Highlife. Oh, how do we -do, -do, do? Yes, I am. You are. She, he, he's. We've Yes, Mr. Highline. yes. No, ease this jam. Yes, much, much, chair! Yes, one, two, three, four, five, nine, vagalongarish, cher. Two, American money to win a to rest. Über alles <laughs> enthuldig. Guten Bitte, bitte. Yes, <laughs> Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Very cheap cheap. Chip and duel. No, no, chip and deal. Yes, yes. Very cheap chip chip cheap. Chip cheap. Cheap book. No, Facebook. Yes, Mr. Highlight, yes, no. All you chornaya. Oh, the chornaya! Kudd bej, kudd Igen! Ugye ismeri azt a dalt? Melyiket? Bizabodat? Csatanuba csúcsú! Jaj, azt igen! Kudd a meg a csúcsú! Csúcsú! Jó Istenem, hogy mennyire igaz az, hogy az angol néha mennyire hasonlít a némethez. <gül> Sőt, még az oroszhoz is. Sőt, egyedesen a komáromitás szónáshoz, csúcsúnek. Megbocsátok. Csúcsú. Asszonyom. Igen. Én most egészen őszinte lezek övös. Jaj. Asszonyom. Igen. Szólíthatom Önt Arankának. Ja, igen. Kedves Aranka. Igen. Ugye érsz? Igen. Hogy mennyire ragaszkodik győdsz? Én azt szeretném, hogyha Ön nem az életem értelme. Ez nem szükséges módon. Nem. Nem, nem, nem, nem. nem. Érzi. Bocsánat, ügyvéd úr. Kastiliani váró bankár van itt Bécsből. Igen bárúbankár! Báró bankár. hát Mostanra beszéltük meg a Báró bankárral. Hát pontosan érkezett a Báró báróbank... kár, mondjam, hogy nem tudom hogy Mondja meg neki, hogy élek rá. Fontos konferencián De ha kívánja, este, felkeresem a szállodában. Szóval a pozíció. Az összet ötetőség. Minden van az rendelkezésre, bocsátat, és megláthatjuk, hogy mit rejtegetünk egymás számára. Megnézzük, megkeressük egymásban azt, amit még nem találtuk meg. Jó kedves vagy, keressük ebben a bocsánat. a fölromán Fő petróleum, fő mező, fő felügyelőjének, a fő fője. A fő fő. Remélem legalább románul tudasszonyom. Isten őriz. Hála Istennek. Aló. Si. Si si. És ki. Naști Nu ști Cuști românești Și comuniști A, Da, da, da, da, uite, uite, uite Țuică Și puică? Da, da, și Fusuică Aligha! És ceapá, és brânzá! Aaaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Aaaah! Sidás Shin, Misi-misi. Csidá -misi. sinu, sitú fricskú. Aranyos ember ez a kucsúrján. Igen, igen. Hát, azt mondom, én hogy mondjam, nekem most... Én, én, én, én, én... én nem találok szavakat. Pedig nekem most igen nagy szüksége volna, hogy pénzére. Hogy? Akarom mondani, pénzével felnem cserélhető, ragyogó egyéniségére, ugye? Kedves Aranta, ugye mint látja, engem aztán az anyaggyak azok nem érdekelnek, mert nekem egy vasam Én akarom mondani, sem vasam se volna, akkor sem érdekelnek, mert engem csak kedves Aranka érdekel. Ugye. érzi ez, drága egyébként Aranta. Kérem ügyvéd úr, Mr. Wilson van itt, az Amerikai Egyesült Államok elnök. King! Elnézést, el személyesen kell beszélnem. Puszilom! Hogy puszilom! Átadó! Ó, Mr. President! Yes, yes, yes! Műszdítkák, baramka, pusziliú! Itt én igen. Ilyes, nem élek most önnel beszélni. Fontos tárgyalásom vagyok. Vagy lesz, vagy a szállódában gond Na, jó. Látja, hogy hányom molesztálnom. hát miért haragudnék, hiszen ez hozzátartozik az üzlethez, akinek ilyen nagy összeköttetései vannak, és akinél ilyen nagy a forgalom, az csak természetes, hogy zaklatják. Na, de ne beszéljünk erről. Én most már mindent tudok. Látom, hogy nem hiába keltett bennem az őről kapott puszta információ is, mi érzelmeket, kedves úgó, ugye megengedi, hogy így szólítsam? Leküdtel ez, hát nem találok szavakat! De, hát ne is beszéljen! A némaszáj és a dobogó szív, az többet mond minden fenkölt vallomásnál. Mondja a költő! Én bízom önben, húgó, édes, húgó, jaj, drága, húgó, nem Jézus márja, hogy összefüggosztam magam. És aki bízik, az nem családkozik. Én nyugodtan teszem le kezeibe életemet, jelenemet és jövőmet, és az esküvő napján csekékek kis vagyunkámat is beleteszem. Tegye bele! Bele teszek! látnám az esküvő lapját, hogy tegye bele, vagyunk Mit mond? Tiszi vagyunk, élünk, hogy mi? nincsen. ma, De miért várjuk az esküvőig? Megenged, a... Hát hogy legyen, drágám? Csókoly meg is! Ja, Jézus, várj a volt ez, és itt is szólt, állandóan szólt! Álljépen! És itt friss és micsoda? Mire bejött ez a fajta? Most tényleg kiállom, és azt mondom, hogy legyek szépek is. Jézus, várj 1872-es kolera járványt! Na most már mindent tudok. Hamis a telefon, hamis az iroda, hazugság, az egész. Te csalás? Ki ki ezt a biztonságot? Nem én, ő, ő. Szóval, maga volt az. Gratulálok, Jankajak, abból. Ez az ön találmánya. Kérem szépen, ez egy üzleti húzás, e -e -e -e egy trükk volt, a szabad magamat kifejeznem. Egy trükk Szóval, egy trükk. De hiszed ez nagyszerű. Egy ilyen trükkel, egy házasság közvetítő iroda egy év alatt hatalmas vagyóra tehet szert. Akarja, hogy betársuljak magához? Oh, ugye, ezt komolyan gondolja? A legkomolyabban. Amikor legelőször megláttam magát, rögtön szimpátikus volt nekem, és éreztem, hogy megmozdul bennem valami érzés, Janka Jakab úr akarja, hogy egy életre betársuljat magához. Életre. Igen. Hazan jönne feleségül? Igen, barangom apa. Aranka, Jakab. Jakab Aranka! Mindjárt megőrülök, hát velem mi lesz? Mi? Esküvő után alkalmazom, kifutó fiúnak, hát tíz év alatt biztosan befut. Hát ilyen szélhámosok mellett biztos. Vállalom. Ügyvéd úr, kérem! Báro Rothschild Alfons a világbank elnöke van itt. Rúgja Én... ki! Emet úgy nincs okom, gondolom. És sem én, ha mégis rossz a hangulat, titkát pontosan tudom. Róka a kéne, éli, annyit mondhatok, nem az a bolond, ki meg Gyereki az övre menjünk együtt, holnap délután, beleharapni a levegőbe, fogoros szám. Okusabban kéne ezt is, azt is tenni. Közben mit szalaztasz el? Okosabban kéne élni, annyit mondhatok. Nem az a bont, ki megvámul egy csillagot. Gyerek ki az ördem, menjünk együtt holnap délután. Csakban kéne ezt is, azt is tenni még Ha örül az ember, meg nem árhat semmi kép Kell a szerelem, el kell még más is Tava szívj is és napsugár is. Okosabbak kéne tenni egymás élni.